Це було 7 вересня 1962 року, за місяць до початку процесу. Зоряна обрала місце для зустрічі не тільки через те, що воно було ще з воєнних часів добре замасковане. Її вабила ця старенька хатка. Вона жадала подихати повітрям, яким він дихав, торкнутися речей, яких він торкався. Харка була такою запущеною, що Шульзі довелося два дні її чистити, шкребти, добре неподалік, протікав струмок, з якого він носив відрами воду. Відра на подив не проржавіли. Зоряна мовчки на все дивилася, грілася на останньому осінньому сонці виставивши і без того засмаглі зовсім молоді стрункі ноги. І тільки одного разу іронічно промовила. «Диви, який ти став хазяйновитий!» За весь місяць Шульгат так і не спитав, чия це хатка. Західний Берлін. Карлсрує. Жовтень 1962 рік. Відріздва Христового. Якщо ми говоримо про померлих, які полягли у війні, то справедливим є згадати насамперед про ті генерації, що нам через свою жертовну працю вдержали батьківщину і в дарі нам її передали. Перікл, 429 рік, Доріздва Христового. Невеличка зала Федеральної судової палати, лише 96 м'яких синьо-зелених стільців, була заповнена публікою з першого засідання. Богдан Сташинський, чисто поголений, вдягнений у новий темний костюм і синю шовкову краватку в білу крапочку, сидів праворуч. Коло нього стовбичили охоронець і поліціянт. Час від часу підходив адвокат доктор Зайдель. І щось шепотів. Сташинський поважно кивав. Інколи він вдивлявся в обличчя тих, хто сидів у залі. Однак нікого, окрім голови проводу закордонних частин ОУН Степана Ленкавського пізнати не міг. Може, постаріли, може, загинули. Над усе боявся побачити того страшного однорукого підполковника, але його в залі не було або дуже вдало загримувався оцей здоровань з вусами не він? Ні. Тримає газету двома руками. На думку Сташинського, вони з Інге все зробили вправно. Після того, як він знайшов у себе в матраці крихітний мікрофон, це було ще в Москві, він зрозумів, що солодким словам чекістів вірити не можна. Нічого не варті ні ордени, ні жалюгідні пільги, які обіцяють. Та й чого можна чекати від країни, керівник якої їздить по світу і божиться в миролюбності, а сам замовляє замахи на своїх політичних противників? Інге давно казала, що на Заході на Йоші чекає демократичний суд, про який в Радянському Союзі навіть не чули. Як тільки він розкриє таємницю пістолетів-шприців, які вбивають за допомогою синильної кислоти, його негайно виправдають. І США нададуть йому з дружиною можливість жити по-людськи. Як вони того варті. Такі хлопці, як він, у Штатах стають політиками, бізнесменами, мільйонерами. Живуть заможно, навіть розкішно. А не животіють, як росіяни в Москві, німці в НДР, не кажучи вже про українців в Галичині. Може, ставши на ноги, він згодом зможе і батьків забрати з тих клятих борщовичів. Ну, правда, Тривожило Сташинського те, що адвокат Зайдель за весь час попереднього слідства нічого не казав про виправдальний вирок. Може, його взагалі не існує в судочинстві ФРН?